Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju kojoj predstavljamo i pratimo provođenje gradskog programa djelovanja za mlade. Pozdravljam moje večerašnje goste, to je posada već koji put u ovoj godini Nikolina Pahanić, stručna suradnice za mlade udruge civilnog društva, upravno odjelu za socijalnu skrb sport i udruge grada Karolca i Robert Babić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Karlovcu. Dobro večer. Dobro večer. Danas dakle nastavljamo sa predstavljanjem kao što sam rekao, gradskog programa, a evo, imamo i Friško za najaviti, evo upravo je iz Tiskare došlo danas tiskano izdanje gradskog programa za mlade grada Karlovca. Nikolina, se to, u koji naklad je Tiskano, gdje se može nabaviti za sve one zainteresirane? Tako, dobroveće prije svega svim slušateljicama i slušateljima. Znači, danas je Tiskare stigao gradski program za mlade u nakladi od 3000 komada. S njime ćemo pokriti ovaj zapravo nekakav prvi val distribucije, onda ćemo vidjeti da li je potrebno ići u dotisak. Uglavnom, svi zainteresirani mogu ga prije svega dobiti u gradu, u našem upravnom odjelu, ali ćemo i organizirati distribuciju i putem centara za mlade, knjižnici čitavnice za mlade, putem škola, putem klubova i udruga gdje se mladi okupljaju. Ali uglavnom, svi zainteresirani se slobomo, slobodno mogu javiti i na 628205 pa doći po svoj tiskani primjerak rekla si, mo moći će se nabaviti i u centrima za mlade, pretpostavljam i kod vas u Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje. Sigurno, sigurno. Današnja tema veže nam se na e, mjeru tri izgradskog programa za mlade koja se dotiče zapošljavanja, poduzetništva i stambene politike mladih, a konkretno smo se ovdje našli večeras da pričamo o klubu mladih nezaposlenih. Da, radi se o poglavlju 3, zapošljavanje poduzetništva i stambena politika, a mjera se točno zove 3.1.2, zapravo 3.1.1, informirati mlade o mogućnostima na tržištu rada, s time da su s tim povezane još tri mjere koje možemo i kasnije kratko budemo spomenuti. I, budemo da. ih u svakom slučaju spomenuli, evo za sve one koji su blizu interneta mogu uh, pregledati, dakle mogu otvoriti gradski program za mlade na stranicama domatski.hr, i stranicama grada Karlovca, www.karlovac.hr. Evo, pa mogu pratiti, to ćemo mi pričamo večeras. A evo, naš e, kolega je suradnik Luka Sertić je danas e, poslijepodne podne napravio u centru grada jednu malu anketu da vidimo šta mladi misle o nezaposlenosti i kako se informiraju uopće o novim radnim mjestima. Ovo, to ćemo malo poslije prokomentirati. Evo, predlažen da čujemo šta naši sugrađani pričaju i misle o nezaposlenosti. Zašto je mladima u gradu Karlovcu teško pronaći posao? Zato što nema dovoljno mogućnosti i zato što netko ako, uh, završi neki dobij faks u Karlovcu nema nekih mogućnosti za zapošljavanje na tom mjestu i općenito Karlovcu nema boš nekih mjesta za zapošljavanje. Mislim da nije teško pronaći posao, odnosno mislim da svatko tko želi nešto raditi može pronaći neki posao. Za one ljude koji tvrde da ne mogu naći posao ili da je to teško, smatram da su ljeni ili da nisu uložili dovoljno truda u pronalaženje posla. No druga je problematika pronalaženje posla u struci, odnosno pronalaženje posla pogotovo za visoko kvalificirane e, ljude. Tu opet smatram da postoje načini da, da ako se čovjek dovoljno potrudi, da, da može pronaći neki odgovarajući posao i ako ljudi često odbijaju postojeće poslove zbog ne znam, udaljenosti ako se radi o, o poslu nejakom prigradskom naselju ili o neodgovarajućim uvjetima, ali u svakom slučaju, dakle, smatram da bi se mladi trebali više truditi pri pronalaženju posla. Pa mislim da je mladima u Karlovcu naći teško posao jer nemaju radnog iskustva, a ljudi ne žele nikoga zaposliti koji nema barem godinu staža radnoga i nakon završenog faksa ne žele zaposliti u firmama makar smo mi završili više od srednje škole jer oni traže iskustvo neko danas nje firme propadaju drugi vlasnici su i tako da je nama teže se zaposliti pa moje osnovno mišljenje je zbog toga što imam premalo radnih mjesta i što se ne nudi baš previše mladima, slabo recimo evo, na burzi, baš nema nešto radnih mjesta, sve većinom izvan Karlovca. Mladima je teško naći posao zato što nisu dovoljno informirani i zato što nema dovoljno poslova za mladi, znači koji bi mogli obavljati mladi. I zbog zakona da, jer je novi zakon stupio na snagu da samo s 18 godina se može raditi, tako da mladi još... Mogu 18. Koji način se informirate o zapošljavanju u Karlovcu a i šire? Pa, većinom puta internet, tiskanih medija, usmenom predajom i to je preko prijatelja, poznanika i bivših zaposlenika. Tako. Uvod slike Pa recimo, čovjek može pitati drugog čovjeka o, o imali posla. Može srati na po neke internetske stranice, a može pročititi u tiskanim, me, tiskovnim medijima i tako. tako na koji način se informirate o zapošljavanju u Karlucu? Putem interneta ili uz pomoći oglasa? E, najčešće preko Zavoda za zapošljavanje i preko interneta. Pa u Karlucu se informiramo o zapošljavanju preko interneta, radija, oglasa, preko burze. Recimo na burzi, preko novina oglasnika, interneta, možda preko radija, medija, tako. Ovdje imamo najboljeg eksperta momentalno u gradu, a to je Robert Bavić, može prokomentirati ovo, o, bar neke od ovih a, mišljenja primjerice evo, gdje, gdje se može raditi da se mladi do 18. godine ne smiju raditi i tako dalje i tako pa da, sva, svašta. Posjeli se mišljenja i u svakom slučaju ono, bi se nekog sručnog stajališta dati neku informaciju s obzirom da ja radim ko sa tisičari na Zavodu za pošljavanje u Karlovočkoj županiji. Prvo što moram istaknuti, to smo prošle godine na dvije tribine već istaknuli da pozicija mladih, nezaposlenih je zapravo vrlo dobro u odnosu na druge dobne skupine nezaposlenih osoba. Prije 10 godina, znači 90, krajem 90-ih godina, nezaposleni mladi su bili najbrojnija skupina u, u populaciji nezaposlenih osoba. Danas su oni najmanja populacija. Mislim, i definitivno njihov se udio u ukupnom broju nezaposlenih smanje. Danas je kad bi gledali neku uh, podjelu nezaposlenih prema dobnim skupinama, Osobe starije od 50 godina, znači neko starije radne dobi, su definitivno u najgorej poziciji za zapošljavanje. Osim toga, e, svi znamo, nam je uvijek tako bilo, uvijek su tražili osobu e, sa radnim iskustvom. Danas na Zavodu za zapošljavanje mi evidentiramo konstantni pad udjela i broja osoba bez radnog iskusa. Znači da sve više više poslodalosti zapravo zapošljava mlade osobe i čak i mlade bez radnog iskusa, smatrajući da su oni puno, bolji, puno bolje radna snaga od nekih iskusnih radnika, što zapravo drugi problem. Tako da ne bi ja Evo mislim brojke nam govore da zapravo stvari nisu takve crne. Pa kako je sad stanje da imamo nekako ovako brojke o nezaposlenosti u Karlovcu? Pa imamo evo, u Karlovočkoj županiji sada krajem travnja, evitirano je 11.485 nezaposlenih osoba i nakon sada 7 mjeseci konačno ovaj mjesec e, došlo je do smanjenja nezaposlenosti tako da nadamo se da će se sad malo stabilizirati stanje. E, Uh, mladih od 15 do 29 godina što znači to je neka dovoljna skupina mladih uh, u Karlovačkoj županiji ima 2770 i oni su zapravo, čine 23% populacije nezaposlenih što je kažem, mislim još uvijek to je naravno velike brojke i veliki udio ali u odnosu na druge dobne skupine to je zaista puno manje tako da mislim još uvijek u Karlovačkoj županiji imamo veliko nezaposlenosti, to je problem ali kažem kada bi gledali na rezini dobnih, dobnih skupina mladi su definitivno u povoljnim položajem za zapošljavanje i oni imaju najbolju stopu zapošljavanja. zapošljavanje. Um, obrazovno, samo da kažem nešto o, o, o, o struktura mladih nezaposlenih je također puno bolja nego uh, obrazovno struktura ostalih nezaposlenih. Prvenstven, znači dominiraju od, glavno su osobe koje su izvršile srednju stručnu spremu, četvrugodičnu i trevugodičnu znači kvalificira neku srukovnu školu uh, i vrlo, vrlo mali udio osoba koje imaju samo osnovnu školu ili nemaju ni osnovnu školu, takve zapravo mi pokušavamo uh, uh, do kvalificirati da, potaknuti za potaknuti završenje školovanje jer mislimo da no, to je dosta mladi dobiju, oni nemaju što raditi bez zanimanje. A kako je situacija s ovim, dakle, sa mladima koji izlaze sa fakulteta, dakle, sa visoko obrazovanima u Karlovsku mi, u Tugožupani? Mi se, prvo, u zalozu zapošljanjimo jako mali broj visoko, u cijeloj Župani mi imamo 200 dvije, visoko obrazovanih osoba, znači oni on čine nekaj 2% udjela u cijeloj ne, skupinu nezaposlenih. Inače, visoko obrazovani. Visoko obrazovane osobe imaju najvišu stopu zapošljavanja, tako da bez obzira, mislim, naravno sve to zavise od zanimanja, neke zanimanja su zaista tražene na tržište rada, posebno inženjerska, tehnička, znači strojarska, elektrotehnička, također profesorske zanimanja, pogotovo profesori matematike, prirodnih, prirodnih predmeta su tražene, neke može su malo manje, ali, ali svejedno, kažem, Visoko obrazovne osobe imaju zaista visoku stopu zapošljavanja. Naravno, ono, uvjeti isto tako malo uh, mobilnost. Znači radna mobilnost, da se ne može baš raditi. Preko, za rad, malo za putovati da, preko, do svog radnog mjesta. Preko, tako da. preko ceste da malo teže sad već. O, o, baš si me ovoga razuvjerio, a pretpostavljam i slušatelje da situacija nije toliko, bar sada iz, iz, evo, iz ove perspektive, negativna Mislim, kažem, tako i tako i tako, koliko se nekako misli. Pa evo, ja sam htjela samo nadodati, Robert me slobodno može ispraviti, ali kod provođenja ankete znači analize potreba mladih u gradu nekako smo zapravo došli do spoznaje da jedan od problema zapošljavanja mladih je prije toga prije svega nesklad ponude i potražnje na tržištu rada i to prije svega deficitarnih zanimanja koja nisu toliko možda mladima zanimljiva a možda ima čak i poslova pa smo onda i u gradski program, a i već prije se grad uključio tu i počeo stipendirati posebno još i zanimanja. I to je bio projekt u suradnji sa Karlovačkom županijom, ali prije svega sa Zavodom za zapošljavanje, gdje 50% stipendije daje budući poslodavac potencijalni, a 50% gradiju je županija. I druga stvar koja nam je općenito iskočila kao spoznaja, da su mladi u gradu, nedovoljno informirani, pa isto tako i neinformirani o tržištu rada. Zato nam i mjere u gradskom programu prije svega jesu usmjerene na to nekakvo informiranje, bolji protok informacija, uspostavljanje bolje suradnje još i sa poslodavcima i sa zavodom i ostalim službama za zapošljavanje. Ok, da se sada vratimo evo, ovim našim nezaposlenima. Dakle, opet imamo, kogo smo rekli, nešto manje od 3.000 mladih nezaposlenih. U cijelu Županju. U, u gradu Kalovcu znači u nekom širem području imamo tisuću, nešto malo više od tisuću osoba. Tih tisuću uh, mladih ljudi u gradu odnosno 2770, 2800. U županiji koliko su ovako opće upoznati a ako nisu evo možeš sad predstaviti pa da, dakle, ovoga taj klub mladih. Pa da, dakle, kao što sam već rekla ove mjere gradskog programa za mlade, su usmjerene na to da mladima pruže podršku kod njihovog prvog izlaska na tržište rada. Tako da čak možda ni ne dođu na zavod kao u evidenciju nezaposlenih, nego se već po završetku školovanja i zaposle. To je zapravo cilj svih tih mjera. Uh, opet kažem klub e, mladih nezaposlenih je samo jedna mjera koja je vezana za zapošljavanje, e, to je znači mjera 3.1.1 i mjera 3.1.2 omogućiti poticanje e, dodatnih vještina mladima koje bi im pomogle kod zapošljavanja, to je također mjera 3.1.5 e, promovirati važnost volonterstva u gradskim tvrtkama i olakšati stjecanje prvogradnog iskustva, kako bi zapravo onda i samo zapošljavanje išlo lakše. Ali baš ovaj klub mladih nezaposlenih odnosno aktivnost 3.1.1.3 se sastoji od nekoliko dijelova. Mi ćemo danas malo možda podrobnije predstaviti unutar te aktivnosti projekt Hoću prvi posao, ali evo ja bih samo spomenula, znači ona se sastoji, prije svega lokacija kluba mladih nezaposlanih će biti u Centru za mlade u Grabriku, već zapravo i je. Gdje mladi mogu dobiti informacije o tržištu rada, ali isto tako i o poduzetništvu, kao jednoj od mogućnosti samozapošljavanja zapravo. I cilj tog kluba je da pruži informiranje mladih zato jer tamo mladima stoje na raspolaganju računala s pristupom internetu. Zatim, software Moj izbor koji smo uh, u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje instalirali i u Centru za mlade u Grabriku i u Centru za mlade na Gazi. Možda Robert može kasnije pari riječi reći o tome jer sad je baš vrijeme kada se mladi odlučuju na upise u srednje škole i u fakultete, pa je možda to zanimljivo još uvijek. Zatim, to informiranje putem brošura letaka, putem web stranice. Zatim edukacija u klubu mladih nezaposlenih i tu nam se zapravo nalazi projekt Hoću prvi posao, a tu smo zapravo do sada već odradili edukaciju o poduzetništvu mladih sa 22 mlada poduze buduća poduzetnika, e, znači to je bilo završeno prošli mjesec, i komunikacijske vještine e, mla za mlade, koje su bile usmjerene na učenika srednjih strukovnih škola. To je isto završeni Na projekt. to smo imali u svariji To smo imali najave, i da, i misijama. sad je to zapravo završeno pa možda i kratko izvješće možemo jednom o tome dati. E, također u tom klubu mladih nezaposlenih u nekakoj budućnosti mi smo planirali pokrenuti i savjetovanje i mentorsku pomoć i o poduzetništvu i o tržištu rada i zapravo uspostaviti bolju, još jaču suradnju sa Zavodom za zapošljavanje. Eto, a sami projekt Hoću prvi posao e, provodio je grad Karlovac, koji ga je u potpunosti financirao e, u suradnji sa tvrtkom, odnosno grupom Selekcijo iz Zagreba Grupa Selekcijo je uh, jedan od pokretača pokretač zapravo uh, portala Moj posao koji je dosta zapravo posjećen kao mjesto na kojem se traži uh, zaposlenje. Uh, projekt se o, uh, sastoji od osam radionica od kojih smo šest već odradili. Odradili smo ih po srednjim školama sa ukupno 157 polaznika, a predstoje nam još dvije radionice koje smo planirali za 21. peti. Pa bi ja zapravo i putem ove emisije pozvala sve zainteresirane. Jedna radionica biti će u Centru za mlade u Grbriku i ona je u potpunosti otvorena za javnost. Druga će biti navela učilištu za studente. Rekli smo za i da se mladi će se informirati, educirati o ovim poslovima preko weba, preko brošura tako Dalje su brošure već izašle van nam? Znači, ja se uh, mogu nabaviti? Ne, brošure još, ne... još nisu izašle van jer moramo još neke stvari dogovoriti. Uh -huh. A o kojoj se web stranici radi pa, osim dakle, ovoga? Pa, uh, jedna od mjera našeg gradskog programa je stvaranje info portala, info mreža. Pa, unutar tog info web portala, što nam je plan za budućnost i to skoru, je i to poglavlje oko zapošljavanja, jer će onda biti i popisi linkova i razne baze podataka i vjerojatno predstavljanje poslodavaca. Dakle, to je onaj web portal o kojem smo pričali u prošloj ili pretprošloj emisiji kad smo govorili o općenito informiranju, <laughs> informiranju, informiranju mladih. Što se tiče samog educiranosti, odnosno same educiranosti mladih o mogućnostima zapošljavanja, kako Hrvatski zavod za zapošljavanje, odnosno ovdje ovdje u Karlovcu, kako ono radite sa mladima. Da. Pa ovako. Pa imamo dvije osobne naše temeljne aktivnosti koje provodimo. Prvo je profesionalno usmjeravanje mladih. Uh, s jedne strane mladih učenika osnovnih i srednjih škola, uh, usmjeravanje o odabiru prikladnog zanimanja i usmjeravanje prema potrebama na tržištu lokalnom tržištu rada a s druge strane uh, mladih na zaposlenih osoba usmjeravanje na doznu uh, prekvalifikaciju dokvalifikaciju i također isto učenje uh, o nekim dodatnim vještinama prvenstveno kako tražiti posao, kako napisati život, opis i tako. Znači, to su, to nekva e, pogotovo rad sa e, učenicima, to je neka preventivna uloga po mi pokušavamo sprečiti dolazak e, dodatnih nezaposlenih ako ih dovoljno informiramo o stanju na tržištu rada. Znači, kakve su potrebe e, lokalnog gospodarstva, koje su to zanimljene, koji su deficije zrame, koje su zapoštljivo u našoj sredini. To nam je ono, nekako, osnovna funkcija u tom modelu profesionalnog usmjeravanja. E, također osim te aktivnosti e, mi provodimo zapravo uslugu informiranja o otvorenim e, radnim mjestima e, u centru za informiranje koji se nalazi u prostorijama zavoda za zapošljavanje. E, svi koji su zainteresirani znači učenici mladi mogu doći tamo mogu vidjeti e, koje su otvorene sve radna mjesta u Karlovačkoj županiji i u Zagrebočkoj županiji također isto imaju računala na kojima mogu izraditi životopise mogu pretraživati e, web portale sa e, privatnih e, privatnih tvrtki koje isto tako oglašavaju radne mjesta, tako da zapravo š, nudimo im tu širok širok spektar e, e, načina e, traženja zaposlenja to su znači dvije neke temne aktivnosti. Naravno, a, mi smo vidjeli da to zapravo nije dovoljno i htjeli smo nježno malo približiti a, aktivnosti građanima, pogotovo mladima. A, u 2008. godini po prvi puta a, Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa Gradom Karlovcem i Karlovačkom županijom a, organizirao je sajam poslova Karlovačke županije, a, to je znači jednodnevno događanje na kojem a, kojem je bila Imali smo dvojki cilj. Prvenstveno, predstaviti vozeće poslodavce u Karlovačkoj županiji, predstaviti djelatnostima koje se bave i predstaviti zainteresiranima zanimanje koje oni traže i sa druge strane predstaviti obrazovne programe, sve obrazovne programe u Karlovačkoj županiji sada u Ožiku završen je drugi sam poslova mogu reći da je bio dosta uspješan imali smo preko 3000 posjetitelja da su bili dogovoreni dogovoreni posjeti svih završnih učenika osnovnika i srednje škola iz Karlovačke Županije tako da zapravo smatramo da na taj način už dovoljno potaknuti mlade i informirati ih o sve znači, koje su dobri poslodavci u Karlovičkoj župani i čime se oni zapravo bave i e, gdje bi mogli raditi. Evo se nekad se zvalo o, profesionalna orijentacija, je li tako? Zad da, je to je taj, to samo novi termin. Da, nova, nova terminologija. Nešto sada slično je napravljeno i u centrima za mlade u Grabriku i na Gazi. Pa evo, možeš malo predstaviti cijeli taj program koji se... Da. O, Ma da, u zapravo se radi? radi se o jednom softwaru, program, znači programu za računalo koji je naš Hrvatski zavod za zapošljavanje pruzeo od britinske agencije Cascade opet pozivam Roberta da mi spravi, ako nešto krivo kažem, uh, koji je grad znači, platio instaliranje u centre za mlade. Uh, software je sastavljen na takav način da vrlo objektivno daje mladom čovjeku, zapravo svakom čovjeku, informaciju o tome koje bi zanimanja, odnosno zanimanja, bila najpogodnija za njega. A da bi zapravo software dao odgovor, postavlja ispitaniku e, pitanja. I ta pitanja idu u dvije faze. Moguće se testirati znači, za razinu srednjoškolskog obrazovanja ili za razinu sveučilišnog obrazovanja. Pitanja idu prvo, ne znam, čini mi se dva desetak pitanja, pa onda kasnije ih još proširi do nekog broj od 70. I potom, kada završite testiranje, e, software izbacuje nekoliko prioritetnih zanimanja. Po rangu, sa opisom svakog tog zanimanja, što je zapravo jako korisno. Tako da vi možete odmah i vidjeti što to zanimanje koje vam je računalo pokazalo kao najbolje za vas, obuhvaća. Rezultati se mogu pohraniti, testiranje može biti i anonimno, uvijek se možete i vratiti također, ako se nešto promijenilo u vašim preferencijama, za mjesec dana vratite se, ponovno to pogledate, ponovno ispravite, Možda istestirate se, možda samo neka pitanja i na taj način vam dosta objektivno zapravo e, računalo daje informaciju o tome što bi za vas bilo najbolje. Naravno da to nije dovoljno i mislim da naš zavod radi jako dobro, dobar posao sa tom službom profesionalne orijentacije jer ipak je drugačije kad popričate sa živim čovjekom. Ali ovo je dobro zato što možete znači biti objektivni, anonimno i možete biti do kraja iskreni prema sebi. Da, o stvari, evo, što se tiče samog tog e softvera... E da, pardon, evo, dobar... i djelatnici oba centra za mlade su pri zavodu za zapošljavanje prošli uh, obuku uh, znači za rad na tom softveru i svakom čovjeku koji se dođe testirati mogu pružiti podršku. Oko samog softvera, ali postavimo sada nekakva, znači recimo da to bude kao neki prvi filter a pomoću kojeg, tako dakle, rekli smo da nije samo namjenjeno mladim ljudima nego općenito, ali evo, govorimo o mladim ljudima sada na tržištu rada, nakon toga recimo prvog filtera koji će izvršiti putem softvera, doći kasnije nekakav napredni, nekakav napredni dio u službu, primjerice uz Hrvatski zavod, i da, i sada razgovara i dakle osobno, sa našim psiholozima, e, tako, tako, tako je. Uh, uh, to što je Nikolina naglasila računalni program Moje izbor, to je dosta bitno. Uh, zašto? Zato što je da mladi imaju problema sa samoprocentom vlastitih uh, sposobnosti uh, i to je jedan od razloga zašto su naš, naš odjel profesionalnog usmjeravanja također osmislio Seriju od tri radionice promenstveno smjerene na mlade osobe koje traže prvi posao. E, prva radionica je radionica samoproceni upravo na kojoj mladi mogu naučiti i kako se pricijeniti koje su im dobre strane, koje su im loše strane, šta bi zapravo željeli raditi, šta e, koje, su, koje vještine posjeduju već, e, koje bi željeli steći, tako da zapravo e, to je jedna od radionica koja je mogu. Druga radionica i kako tražiti posao u nozir koje oni naučaju pisati životopis i treća je kako se predstaviti poslodavstva, znači kako razgovarati na intervju za poslu, što je sve bitno kada se pristupa poslodavce znači to su, to su neka serija od tri radionice koje naš odjel prof. mogu nudi svima, prvenstvima mladima besplatno je svatko koji se može doći za upošljavanje pitati kada je termin sljedeće radionice i prijaviti se, tako da evo, kažem, osim računovog programa koji također no, koji također uh, mogu, uh, mogu odgovoriti na pitanja uh, uh, isto tako on mogu i proći te radionice i vjerujem da će im pomoći prilikom odabira zanimanja ili uh, podućeg posla sad ono, opet smo došli do radionica i tak stalno nešto pričamo o tim radionicama e, nije za zgore ka, i ponoviti dakle ovo što se tiče radionica koje su već održane u okviru cijelog programa. Je, znači održano je šest radionica, e, to su je bilo u srednjim školama trgovačku, gostiteljskoj šumarskoj, drvodjeljskoj prirodoslovnoj, mišovitoj industrijsko obrtničkoj ekonomsko-turističkoj i tehničkoj školi u tih šest škola su održane radionice, hoću prvi posao. Uh, sada nam predstaju još dvije. petoga u popodnevnim satima. Uh, jedna u Centru za mlade u Grabriku. Tu je dosta važno prijaviti se u Centar za mlade na 422347. I druga radionica je znači, za studente na veleučilištu. E sad ja bih samo još kratko rekla e i teme, navučiti, ih, da, da. teme tih radionica. Uh, one se dosta podudaruju se ovime što radi naš Zavod za zapošljavanje. Iako je nama ovdje bio cilj Ić masovno u škole i pružiti mladima te informacije na izlasku na tržište rada. Iz tog razloga mi nismo ovdje uključili gimnaziju jer smo nekako smatrali da gimnazijalci najčešće idu dalje u školovanje, ali su gimnazijalci bili jako savjesni i sami su tražili od e, tvrtke selekcijo da im se takva jedna radionica održi. Pa im je tvrtka selekcijo poklonila jednu takvu radionicu i održala i to su oni dosta dobro pozdravili. Sama teme radionica bila je prije svega jedan kratki e, pregled hrvatskog tržišta rada. Znači, e, opet nešto malo statistika i zapravo stanje na tržištu rada. Zatim, kako aktivno planirati svoju karijeru kako, gdje i na što obratiti pozornost kod straženja prvog zaposlenja. Znači, gdje poslodavci traže nove zaposlenike, kako tražiti bolji posao, što možete učiniti ako, student, ako ste student, što ako ste učenik, znači, koje su to stvari koje možete napraviti da si poboljšate šanse. Također, jedan dio radionice se odnosi na to kako napisati savršeni životopis. Kako se pripremiti za psihološko testiranje ili psihologijsko testiranje, što je možda dosta veliki bauk mladim ljudima. Kako zablistati na intervju i popis standardnih pitanja za selekcijski intervju. Evaluacija ovih šest dosadašnjih radionica pokazala je da su mladi izuzetno zadovoljni. Preko 80% je ocijenilo radionicu jako, jako korisnom i jako zapravo poželjno. Znači zadovoljni su i tako, znači zadovoljni imali ste ne, neki uh, poslje feedback da, od povaznika. Pa mi imamo sreću, imali smo feedback, radili smo evaluaciju nakon svake radionice, ali imamo sreću da zapravo i na našem zavodu ovdje u Karlovcu isto tako rade mladi stručnjaci koji su i generacijski možda bliži mladim ljudima isto tako i predavači iz tvrtke selekcije su bili relativno mladi isto tako jasno stručnjaci ali dosta su bile zanimljive te radionice i ja sam bila na većem dijelu njih čini mi se da su mladima zbilja dobro onako znači iz ste isto zadovoljni kako mi smo isto zadovoljni napravio. kako je to uh, bilo napravljeno uh, za budućnost ćemo sigurno nastaviti s takvim aktivnostima s tim da ćemo vidjeti što možemo odraditi u suradnji sa zavodom pa da to prije svega budu onda naši domaći ljudi pa da ja sam to samo naglasiti da ako netko od slušatelja nije sudjelovao da uvijek može isto takve radionice ono, proći na zaudu za pošljavanje i ako je netko zainteresivan tako da se možete javiti svakim radnim danom od 7 do 3 u naš odjelu u profesionalnom usmiravanju. Dijelo mišno si odgovorio na, nekog, na moje sljedeće pitanje. E, imali li nekih razlika između ovih dijela koji se radi u, unutar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ovog predviđeno gradskim programom? U gradskom programu je predviđeno neke radionice, a pretpostavljam da i Hrvatski zavod ima isto nekakve planove, radi na godišnjoj razini. Pa tako, kažemo. Koliko mi, se poklapaju mi... vaši planovi sa uh, gradskim programom? Pa evo, recimo ove uh, radionice se u nekoj mjeri se poklapaju tako da znači, recimo za mlade koji prvi put traže posao, u svakom slučaju mogu naći već radionice koje idu su hodane, također mi radimo neke nove programe e, tijelom ćemo sada malo biti usmjereni prema poslodalcima da pokušamo se njima malo raditi više na njihovom njihovom radu sa ljudskim potencijalom, ljudskim resursima tako da evo htio bih samo naglasiti tu uvijek neko ono, zavarajmo uslijed šume ovih brojka koje smo govorili a, da Hrvatski zavod za pošljavanje osim ovih radionica nudi također mjeri poticanja za pošljavanje a, one se donose na godišnjoj razini na razini Hrvatske i za ovu godinu trebale bi vjerojatno početi uskoro kroz koji tjedan, dva, tri vidjet ćemo kada zapravo se dobri nekako e uh, ti je bismo naglasili da na se radi kako su mjere da uh, mjera 1 uh, je mjera su financiranja zapošljavanja mladih bez radnog iskustva znači, znači, to je prvo zapošljavanje da prvo zapošljavanje osobe bez radnog iskustva koje su na evidenciji zavoda uh, dobivaju njihov poslodavac za biopodsticaj ako zapositi takvu osobu također imamo i mjeru 6 uh, su financiranje obrazovanja za nepoznatog poslodavca u kojoj radimo prekvalifikacije, do kvalifikacije za zanimanje koje su potrebno na tržištu rada. Ako netko se interesira će se raspitati za ovo zapošljavanje koje ćemo točno edukacije raditi ove godine i također pjoš imamo isto i sufinansirane zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. Naravno to su osobe koje su duže od godinu dana pa tu i tako mogu mladi ući zapravo. Da, ali ja, evo. A mladih nema? Uglavnom, nema, nadamo se, ima ih jako malo, ali oni ima. Što je u svakom slučaju dobro. Ali, kažem, opet neki koji jesu, mogu se isto naći u toj skupine. E, rekli smo, a, a i to je u našem gradskom programu, unutar mjera, jedna od aktivnosti je volontiranje u gradskim tvrtkama. Mladi završe školu ili fakultet, nemaju nekih konkretnih znanja i koje koja se vrlo dobro i lako mogu... Uh, usvojiti kroz volontiranje, dakle ili u nekim gradskim tvrtkama ili u ostalim uh, udrugama, primjerica, evo, kakva je da, sada sa tim praksak volontiranje kao pojava kod nas još uvijek nije dovoljno prihvaćena ili čak ljudi ni ne znaju da volontiraju kad volontiraju. Konkretno mjera 3.1.5 se odnosi na volontiranje u gradskim tvrtkama, zato jer tu grad može malo onako utjecati da uh, zapravo tu mjeru olakša i malo onako pogura. Uh, a cilj je zapravo baš o mladima omogućiti da upoznaju poslodavca, da steknu svoje prvo radno iskustvo i da to radno iskustvo onda kasnije mogu ispomenuti. Uh, također ne, nije za zanemariti nekakav ljetni rad, stručna praksa u privatnom sektoru, u gradskim tvrtkama, u drugama nebitno, ali sve su to zapravo oni prvi dotica i strčištem rada koji mogu biti vrlo, vrlo vrijedni. Vrlo a kakva je sada praksa? Je, je, imamo pa u Karlovcu nego da volontira uh, u gradskim tvrtkama ili primjerice u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje? Mi nemamo volontere, ali ono što radimo tu primamo na stručnom praksu uh, učenike iz ekonomske škole. Um, da, grad... pođer, ja, ja nemam do kraja informacije o tome. Imamo, ali mislim da nemamo, ali ono što sigurno znam, uh, jedna od mjera bila je osnivanje savjeta mladih grada Karlovca, i ono što smo članovima Savjeta Mladih obećali je da će nakon svog završenog mandata, ako su na tržištu rada, kao nezaposlene osobe ili izlaze, dobiti od grada jednu preporuku za zapošljavanje sa opisom toga što su kao članovi Savjeta radili. Znači, tih njihovih dvije godine mandata ćemo im zapravo pomoći prikazati kao radno iskustvo, jer to zbilja i je. Dakle, postoji volonterske iskaznice, oko oko. Pa da, postoji zakon o volontiranju koji da, volontersku uh, koji proprisuje volonterska knjižica, da, knjižica i... se zove isprava uh, mislim da to kod nas u gradu i u Šupaniji dosta malo ljudi koristi što je šteta znači se prvenstveno krenula inicijativa od strane udruge, znači organizacija civilnog društva kako bi se na neki način zaštitili volonteri u smislu nekog osiguranja od nesreće tijekom volontiranja pa i isto tako dobili nekve troškovi tipa za prijevoz občin, ali što se stava. tiče samog volontiranja, odnosno tih volonterskih iskaznica da se kasnije isto kao što kasnije ide sa radnom knjižicom da se da. O, može nekako o, voliti evidencija, evidencija da, da, volontiranja da, zapravo, i da zapravo, sad da, ono, zapravo ako, ako dođe radni inspektor ili neka isto tako osoba koja volontira mora imati neku potvrdu da je volonter, mora imati opis uh, opis radnih zadataka, radnih zadataka koje je obavlja tako da ne, ne može samo ta, tek to na nekom neko radnom mjestu bez obzir bila to udruga ili ne nekakav zavod, nekakva tvrtka mi samo biti. Tako da zbog, upravo zbog toga je donesen takav zakon. A i da bi se promovilo volon terstvo kao jedan društveno korisni koncept. Ok, li se skoro nešto možda u vašem modjelu, obzirom Ovako, da evo vi nekako najviše ste najveće tu uključeni da, radimi, da, da. Inače, udrugama. kad se radila analiza potreba, 67% mladih je izjavilo da ih se o volontiranju ne informira dovoljno o mogućnostima volontiranja. Ono što je grad bio uključen, bio je uključen u izradu jednog projekta za volunterski centar Karlovačke županije, sa županijom, sa Savezom za Europske integracije, sa udrugom Centar za neohumanističke studije. Taj projekt je bio izrađen i prijavljen Evropskoj uniji za financiranje, nažalost nije prošao, ali se od toga nikako nije odustalo mjeru i aktivnost nemamo u poglavlju 1 nego, znači poglavlje 1 inače govore o volontiranju mladih, tu ipak imamo nekakve druge onako meke mjere, ali u poglavlju 3 imamo to volontiranje Međutim, ovo vezano za udruge i za taj voluntarski centar definitivno ostaje kao plan za budućnost i to nismo nikako odbacili jer smo svjesni da to je to izuzetno važno. Znači, ne samo za mlade, nego baš i za sve ostale. Evo, jedan primjera je e, nedavno odrađena akcija čišćenja prognaničkog naselja na Gazi, gdje se skupilo oko pet udruga i mjesni odbor Gaza i bilo je oko 30 ljudi uključeno. To su sve bili volonteri koji su odvojili svoju subotu. Tu je bilo i mladih i umirovljenika i branitelja, znači šarolika skupina. Tako da takav centar definitivno treba. Centar koji će govoriti o mogućnostima volontiranja, koji će davati informacije, koji će volonterima pomoć da zaštite nekakva svoja prava da im se to prizna, a isto tako koji će tvrtkama i udrugama koje traže volontere pomoći kako do volontere doći. A na do koji način, evo sad smo pred sam kraj današnje emisije, evo sad čisto po jedno praktično pitanje. Mladi čovjek želi volontirati u u nekim gradskim odjelima ili u gradskim tvrtkama na koji način evo može u stvari uopće pristupiti toj cijeloj pa prije svega priči. trebao bi poslati životopis i molbu kako napisati životopis može naučiti 21. petog u centru za mlade u Grabriku ili na zavodu za zapošljavanje, a zapravo na taj način će se kandidirati i onda možemo vidjeti. Znači da poznati gdje, na vaš odjel ili na... pa Možda bilo najbolje na ured gradonačelnika koji će onda to proslijediti dalje, ali također na naš odjel se može obratiti ako mu treba informacija o udrugama, ako mu treba pomoć... U primjeri cijemo i gradske budući. tvrtke, institucije, od uh, zori doma. Što se tiče gradskih tvrtki, najbolje je onda na gradsku tvrtku ili na ustanovu kojoj se radi. galerija, da. muzej i tako dalje. S tim da kažem, e, kada se odradi ova mjera volontiranja u gradskim tvrtkama, tada će biti e, izrađen i sustav kako se prijaviti za volontiranje. To je uskoro sad u planu tim. Što bi se moglo otprilike ovako. Pa u operativnom planu nam je 2009. godina znači do kraja godine će biti sigurno grad je inače sad na zadnjem poglavarstvu uh, osnovao povjerenstvo za praćenje provedbe gradskog programa ono se sastoji od predstavnika upravnih odjela predstavnika gradskih tvrtki predstavnika udruga predstavnika član savjeta mladih i mladih tako da s tim smo zapravo sad krenuli onako do kraja provedbu. Živi bili pa vidjeli, evo puno uspjeha u ovog provedbi gradskog programa I, i ne samo vama izgrada nego općenito evo, svima mladima i karloćanima. Ako imate za kraj nešto reći, šam vas zaboravio pitati. Pa ne znam, Mislim da sam uspio ubaciti sve o našim aktivnostima i jedino što bih htio naglasiti još da ipak na kraju kad se uzme cijela statistika da traženje e, posla je zapravo jedna osobna stvar i zavisi o, o, o, o samom pojedincu bez obzira na zanimanje, bez obzira na nekakve ne dobne skupine, spol ili tako, tako da, evo, kažem, znači, šta bitna, šta je čulo... bitna je motivacija, ono, e, bitno je ono, bitno je znati ono što se želi i to je jedna od ključnih stvara. Vlasita inicijativa. Vlasita okay. inicijativa, svaka. Ja bih se složila s Robertom u potpunosti. E, mladi koji su aktivni u udrugama, u sportskim klubovima, mladi koji su aktivni u svom kvartu, mladi koji već sada volontiraju će sigurno kod izlaska na tržište rada imat bolje šanse za traženje posla. Tako da zapravo pozivam sve mlade da prate provedbu gradskog programa, da se javljaju sa svojim inicijativama, Sada je zapravo započeo i rad savjeta mladih kojom se mogu obratiti za sve svoje prijedloge. Savjet mladih inače ima svoje sjedište u Centru za mlade u Grabriku, tamo ih se može pronaći i pozivam sve zainteresirane da se jave 21. petog na seminar. Na 422347. 347. Ili web stranica ili neka mail. www.mladiminuskarlovac.hr Ok, evo to, dakle ono multimedijalna ponuda cijela, ok, ako je može se i telefonom i mailom. Ok, evo, ja vam zahvaljujem na gostovanju. Evo, Hvala. Poštovani slušatelji, vjerujem da ste dobili, evo, informacije kako se zaposliti. poglavito vi mladi i ovi malo stari. Evo, samo još za kraj da vas podsjetim da se... Emisija o gradskog programa za djelovanja za mlade emitira zahvaljujući donaciji Europske unije u okviru projekta FARE 2006. Slušajte nas i dalje u našem uh, stalnom terminu utorkom 20 sati i u emisiji aktualno u 11 svakog drugog četvrtka u emisijama u kojima pratimo gradski program za mlade. Hvala do slušanja, želim vam ugodno večer.